Eta esan bezala bat ozen minutuak ba, biharkotz irunen antolatu aden e, ekimen bat eta zitzekiteko ba, hartuko bitugu. Ez mugak plataformak e, irungo udalarekin elkarlanean oteiza mugaldeko animalia ekimena antolatu baitu biharkotz. Dantza eta musika garekidearen bitartez artistak irunen. Egin zuen e, bidearen gaineko bisita da adaberez baina ekimen honen inguruko xetasun setasunguziak bilduko bitugu bat ozen minutuetan. Esan bezala ez mugak plataformako elkarteko ba, Carlos Sánchez ekin gaurkoan Anbidatua baitugu, Carlos, kaixo? Kaixo egun hon. Bueno, ba, esan dakoa, biharko itzordu hori, baina hori aipatu baino lehen, bilan edo baloraztia txiki bat bai nahiko genuke, e, Urria hasiera aldean, eguna ez dugu horatzen. Emeretzian izan hori da. E, txiki musika ekimen antoratu baitzen duten irungo mendibil parkean, nola pasatzen? Ba, egia san da, eh gure, ba bueno, valorazioa do bilana, eh ba bueno, izan san, eh gure kontuen arabera ba laurendik lagun e, gora uh -huh. e, bildu san eta bai, e, ba, bueno, familia eta ba, bueno, aurrak bildu ziren eta gero ba askok eramaz zuten, ba, ba bai, e, bueno, jatekoa eta bertan piknik egin, egin genuen. Orduan e, ba, bueno, nahi genuen edo gure helburua san ba musika ba gaurregungo pop musika e, aurren aurrentzako edo bai hurbiltzea e, hori lortu izan jendea etorri izan eta gainera ba bueno ere laguntza laguntza eduki genuen eta Ba, goiz edarra pasa, pasa genuen eta bueno, errepikatzeko asmoarekin eta gogoarekin egia zen da. Ongi da, horrengo netan beste eskaintza batekin, beste proposan batekin zatoz, aintzen zenera bihar antolatu duzuen bisitak gidatu berezi hori, dantza, musika eta eta irudia. E, arte asko. Eh ba ordubetea ere ba e, bildu nahi du zuena. Hori da. Eh ordubeteko gutxi, bueno, gutxi gora bera ordubeteko ibilaldia ibi izango da eta ekintza edo proiektu helburu e, nagusia da ba bueno, Oteizaren lan hoiek e, nolabait e, lotzea eta beste erabatera ere ba iria ba, bueno, beste erabatera ba e, begiratzea beste ba bueno, batekin eta ba, beste modu batean ere edo bestela e, iria bizitzea. Hori da gure gure naiak. Orduan bueno eh Urte urrena hilzenetik eh, amar urte pasa dira eta urten ekitaldi uh -huh. ba, ugari egin dira. Eta bueno, ba, urte urrena hori aprobetsatuta nolabait eta um, irunen o, eta eskualdean daukagun ondare hori baliatuta e, aurkeztu genuen edo, edo pentsatu genuen ba, Ibilaldi hau e, egitea. Uhum, ongi da e, Ibilaldia Santiago zubitik e, abiatuko da aiipatu duzu Oteizaren hiru obra edo bisizatzekoukere izango dela Ibilaldi horretan ezinzu dira hiru hoiek hori eta bueno, Ibilaldia pentsatzen dut Ibilbide azken batean horren araberant antolatu duzuela. Hori da hiru e, hiru ba, mugarri edo hiru puntu izango ditu ibilbide ibil, ibil horrek ez da ta? Tal lehenengo izango da hori zu, esan duzun moduan Santiago Zubian zatego eh, zubia eh, bueno, elkartetzeko edo bueno, lo eh, hozteko o sea, leku bada baina ere pasatzeko leku bat. Hiztu dugu ba ez dakit e, begirada hor hor jarrita eh erakutsikugu lagor ere, ba Otoizaren ba lanba Mugarria edo Estela deitzen dio eh Saiona. Eta ba, polemikoa izan zen ere bere garaian, baina bueno, gure, gure asmoa da, e, oteizaren elana ba, ba, bueno, ezagutara emazte, ematera, ematera, eta orduan horraziko da, ibi aldia. E, justo erdian, zubi mm -hmm. horren erdian. Eta hortik abiatuko gara, ba, bueno, bigarren puntu horretara. Ez? E, horregongo da, e, bueno, esan beharra dugu e, nola aktibatu edo nola lotuko dugun hiru e, augura horiek, ez da? Uh -huh. e, musikeneren e, laguntza eta lankidetza izan dugu proiektu hau garatzeko, torduan e, kompozizio, ba, bueno, egin iru ikasle e, lanean aritu dira, e, uda da osoan, lan e, berriak e, sortzeko. Orduan, lan, uh -huh. e, iru lan berri sortu dute, e, oteizaren lanan inspiratuta eta oteizaren lanarekin elkarrizketan. Eta uh -huh. lan horiek e, estrenatuko dira, edo e, estreneko zeamango ze dira, iba honetan Orduan, uh -huh. e, uste dugu, ba, bueno, e, erakargarria dela eta, eta bueno, berri, ba, bueno, Obra berriak direla eta orduan puntu horrek or, ere ematen dio ba, ba, bueno, garrantzia eta eta bueno, interesa hibilbideoni. E, Baina musika eta ertza taldekoek dantza, ez da, jarriko gute berazte kaleko dantza, musika emanaldia izango da. Jaizuten ere bai Bilbidean zehar, aipatu dugu lehen puntua, e, bigarren urratsa bai. izango izan den. Lehenengo puntuan metalbozkote bat izango da Miguel Matamorok e Compostelutakoa zea o obra interpretatuko dute, gero bigarrena bigarrena eh bat e, Oteizaren ta tailerretxea bisitatuko dugu, hori uh -huh. e, ere lan lan bezala hartzen dugu, nahiz eta ez bueno obra arkitektonikoa izan baina, bueno, e, baioteizak eta bai bazterretxeak berak, e, ba, bueno, lana edo zorkuntzaldetik e, ba, bueno, oso presente izan zuten, e, eta arkitekto baten e, ba, bueno, laguntza izan zuten ere, baina beraien obra da, orduan, e, ba, bueno, egoera, ba, bueno, utzita, esan dezakegu da, dagoela, da, eta, orduan, e, ba, bueno, errei bindekazio puntu bat ere e, azaldu nahi uh -huh. dugu, ez? Bueno, Ogotamago ma, ogota zenbakian dagoen etxeba da, eta gaur egun ba eta guia santa bueno utzita dago eta hor francisco jose rios eke eh, compositoria que indoa colana estreñatuko da metal eh, E, barkatu saxofoi laukote laukote batek e, interpretatuko uh -huh. du. Ongi da, iparralde etorbidean, hori eta mauz garrantzen bakian, eta iparralde etorbide hori hartuta, eh, gorako norantzan, hirongo iriardirako norantzan, bukatuko da ibilida, ezta? Ba. Hori da, iparralde e, iribidea iribidea e, zeharkatuko dugu, eta e, ibilida hor justizia jauregi inguru hortan bukatuko da, hor e, arista bazia, edo hutsa e, izeneko obra... Obradago eta hor inguruan beste musika lan bat aurkeztuko dugu, e, kasu honetan Paula Albarezes komposatua. Eta kasu honetan gainera ba borobiltzeko edukatzeko nolabait esanda, Hasier e, Zabaletaren e, ba, ba laguntza eta eta sorkuntza lana izan dugu. Eta, ba, bueno, e, Azier Zabaletaren koreografi bat e, e, estreniatuko da, e, bai musikaren musikarekin, bai e, oteizaren lanaren lanarekin elkarrizketan. Orduan, bono, ez dugu, ba, ba, justu, ba, bukaera hori edo, bilbideari bukaera emateko, ba, ba, ba bueno, ez dakit, e, ba, elkarrizketa eta azorkuntza aldetik, bai, oso interesegarri izango dela. Eta ez duta ipatu ere, ba, bueno, lan e, jendearen parte hartzea, E, oso garratztitu gara guretzat gure eta da, bueno, gure plataforman, e, ba, bueno, zera, horretu nahi dugun lan hildoa ez da. Eta, kasu honetan, e, konbiatu ditugu hainbat, e, hainbat lagun e, testu, oteizaren testuak eta eta, bueno, e pentsa pentsatzeko ba bono, edo hitzak e, irakurtzeko. Orduan mm -hmm. era honetan aktibatuko, du, akt, aktibatuko ditugu ba bai iruleku hoiek eta ibilbide osoa ere, ez? E, leku bateti bestera e, ba, bono, e, igarotzeko ba, bono, momentu hoiek. Eh, jende hurbiltzea da falta dena eta eguraldiak e, laguntzea e, argi dagoena da, ba, musika, dantza, eh aurreko ekitaldian bezala ere kaleraraman aidozuela, nolabait ere eh ba kultura jendeari jendarengana hurbiltu, e, Jendea hurbiltzen ezpada. E, zuek urbiltzen dio zuela. Horira, bai, ez mugak plataformak e, bost e, lan hildotan e, lan egingo du edo garatuko ditu e, kulturproiektuak eta bueno, kultura, e, muga, ezkuntza espazio publikoa eta ekintza soziala dira 5 mm. e, e, ba, bueno, lerroiek ordoan e, espazio publikoa lehen esan dudan bezala e, ba, bueno, puntu ba garrantzitua da ta ta da gure ba jardunean eta ta gure proiektuetan ordoan e, kalean e, egin nahi ditugu gauzak eta proiektuak eta kasu honetan beti egongo da horre ba bueno bai, egura, egura Ba, bueno, eguraldi menpe gaude edo uh -huh. eta bai, beharko eurie iragarri dute, bueno, xirimira, baina horreke bueno, e, uste dute ere, ba, bueno, beste puntu bat emango diola ibi biblioari, hota izak ezazen zuen, e, ba, bueno, ez dakite, eguraldi grisa edo, edo, edo zeru grisa guztoko az, e, zuela, Orduan aldeortatik ere, ba, izan dugun ba, ordingune hauek, azte honetan izan ditugun ordingune hauek joango dira, eta justot horriko da, eta izari guztatzen zitzaion ba, gris hori, eta gainera da, Eusk, Euskal Herrian daukagun, e, ba, bueno, e, ez dakite, argi, argi berezi hori, eta guk, e, bueno, e, bai, ez, di, ez di guaxola. E, jendeari, bai, konbidatu nahi diegu, bai, bertaratzea eta Gainere egun horretarako zei, ondotik eberriz ere guraldi onmen on, da atorrelako. Itzordua, e, bihar, eguerdiko hamabietan, e, Santiago Zubian, ba, hibilitea abiatzeko, espazio publikoa, ba, kulturaren berreskuratze eta aldarrikatze horretan, ez dakite beste ekimenik edo beste ekitaldirik e, antolatzekotan zaobeten, asmoa duzuen, eta zen hilabetetarako. Bai, bueno, ideiak eta proiektuak, mm, ba, bueno... E, proiektu pilee bat ditugu baina oraindik finkatzeko finkatzeko datorren da urteari begira bai e, gure, gure proposamenak ere hildo bueno, hildo hoetatik joango dira espazio publikoan e, gauza bueno, ezdaki berriak edo, edo behinzaat diziplin arteko e, ba, elkarrizketak eta zorkuntzei ba leku lekua ematea da gure gure asmoa, eta ereko kolaborazioa, bueno, kolaborazioa garatu nahi dugu hau da proiektu bakoitzean edo o bakoitzerako ba, ba, bai, kide, kide berriak e, bilatu nahi ditugu uhum. elkarlanean aritzeko eta ba, ba bai, puntu bueno ezakite puntu hori hurreta egarratuta e, da kasu honetan ba egin dugulan, ertza ertzako eta gai, bai beste hainbat ba bueno, kideren laguntza haso dugu Ongi da. Ba, biharko itzordu horren geratzen gara. Gogoratu zerriz ere Santiago Zubitik abiatuko zaretela, Eguertiko 12 e, ibilbidean eh ibilbidea ere, eh hurbiltzen dena e, ibilbidea zehar entzun eta Ikus, ikusiko du horroia dela. Punto eh? bakoitzean ba musika antzungo dugu eta testuak antzungo e, e, ditugu eta bueno hurbiltzen diren ba, subira hurbiltzen diren entzat egomoda ba bueno agirre, esea ba, goso eskutik ba txokolate eta edari beroa <susur> nolabait e, ibilbideari ba, adorearekin edo e, ekiteko. <susur> Ongi da. Ba, horrekin geratzen gara Carlos eskermila eh uran izategatik. Zuei naizun arte.